وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عاذني الله وإياكم من النار وفق الله رحمني ورحمهكم الله جميعا kita lanjutkan ucapan dari Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah qala asy-syarih rahimahullah taala wa muradul muallifi huna dan maksud mu'allif iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di tempat ini Pada ucapan beliau ini Huna tauhidu al-uluhiyah Adalah tauhid uluhiyah Setelah kita kemarin melewati penjelasan makna-makna tauhid Makna dari ketiga jenis tauhid iaitu tauhid Rububiyah uluhiyah dan al-asma' wa sifat maka yang dimaksudkan oleh mu'alif di sini pada ucapan beliau wa'adzumu ma amarallahu bihid tauhid Ya yeah? adalah tauhid uluhiyah oleh karena itu beliau mendefinisikannya dengan ifradullahi bilibadah. Yeah? Yeah, yeah. Wahwa ifradullahi bil ibadah. Ini tidak lain adalah definisi atau ta'rif dari tauhid uluhiyah. Wa Dan tauhid uluhiyah itulah yang telah sesat badannya kaum musyrikun yang diperangi oleh nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam wastabaha dima'ahum dan menghalalkan darahnya darah mereka itu darah kaum musyrikun boleh untuk diperangi ketika apa ketika mereka tidak mau Tunduk kepada terhadap Tauhid Uluhiyah. Maka diperangi dan dihalalkan darahnya. Wa amwalahum. Begitu juga harta-harta mereka. Wa ardahum. Dan tanah-tanah mereka. Wa diarahum. Begitu juga rumah-rumah mereka. Halal hukumnya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah. Kaum musyrikun. Atau kaum kufar yang harbi yang memang jenisnya kaum kufar yang diperangi. Karena di sana ada berbagai beberapa jenis kaum kufar yang wajib diperangi adalah kaum harbi, kafir harbi. Adapun kafir yang termasuk ahlu dzimmah atau yang musta'man atau yang mu'ahad yang ter mendapat jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin maka tidak boleh diperangi. Tidak boleh dihalalkan darahnya, ya. Begitu juga ahlu dhimma yang tinggal di negara kaum muslimun dan membayar jiz Maka tidak boleh diperangi, tidak boleh dihalalkan darah dan hartanya. Wasabah nisaahum waduriyatahum dan ditawan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Wak'fir ma yang mengalihkan Rasul akhwamuh. Alahadz Nawi min Tauhid. Dan para Rasul, ya, baik Rasulullah Muhammad alaihissalam dan Rasul Rasul sebelum beliau, ya, perselisian yang terjadi antara mereka dengan kaumnya kebanyakannya adalah di jenis Tauhid ini ya tauhid uluhiyah sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin karena kaum musyrikun pun mengakui tauhid rububiyah ya mereka tidak mengingkarinya mereka mengakui kalau Allah satu-satunya pencipta satu-satunya zat yang memberikan mereka rezeki yang menurunkan hujan ya dan sebagainya dari rububiyah Namun mereka tidak mahu mengakui tauhid uluhiyah. Qala ta'ala wa laqada ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Ani'budullaha wajdanibu'l-tabud. Dan telah kami utus. Sungguh telah kami utus bagi setiap umat, setiap kaum. Seorang rasul. Apa yang mereka dakwahkan. Ani abudullaha wajitanibu ta'ud. Beribadahlah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajitanibu ta'ud. Dan jauhilah ta'ud ta'ud. Sesembahan. Yang disembah selain Allah. Azza wa jal. Ya. Perhatikan. Sekali lagi. Di sini ta'uhid. Kita ingat kemarin. La Buddha, ya, harus ada dua rukun, ya, nafiu dan isbat, ya, an nafiu, wal isbat, dan di dalam ayat ini juga demikian, disebutkan an nafiu, penafian, atau didahului dengan isbat dulu, haniya budullah beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa taala wajitanibuttaqut. Dan jauhilah segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Ya Rahmukan Allah. Kalau rahim Allah, ibadatulah illa lil Azza wa Jalla. Maka ibadah tidaklah diterima, tidaklah sah, kecuali jika diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Waman akhla bihada tauhid bahwa musyrikun kafirun wa in aqarra bi tauhidir rububiyati wal asma'i was sifat barang siapa yang tidak melaksanakan jenis tauhid ini yaitu tauhid rububiyyah tauhid uluhiyah barang siapa yang tidak mau melaksanakan tauhid uluhiyah tidak mau beriman kepadanya fa huwa musyrikun kafirun maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik yang kafir. Wa in aqarra bi tauhidir walaupun dia mengakui tauhid rububiyah tadi ya yang sudah kita sebutkan walaupun mengakui Allah lah yang menciptakan alam semesta tidak ada pencipta selain Allah ya tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah tidak ada yang menurunkan hujan selain Allah dan sebagainya wal asma'i was sifat dan walaupun juga dia mengakui tauhid asma was sifat mengimani nama-nama Allah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Berang beda siapa yang mengakui tauhid rububiyah dan tauhid al asma was sifat namun tidak mau melaksanakan tidak mau mengimani tauhid uluhiyah ya maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik yang kafir ya kalau furido, anna rajaunan yukir iqrar kaminan bittawhid al-rububiyyah walasmaiyah as-sifat, walakinNahu yadhabu ila al-qabr, fyiabdus sahibahu, atau yanzur lahukurbanan yitakrabu bihi ilaih, faInnahu mushrik kafir khalid fil Ya, kalau seandainya ada seorang pria, seorang Ya, seorang pria mengakui dengan ya, ikrar mengakui dan mengimani dengan sempurna tentang tauhid rububiyah dan tauhid alas ma'was sifat akan tetapi dia pergi ke kuburan, kemudian menyembah kuburan tersebut dengan berbagai bentuk penyembahan atau ibadah ya, menyembah atau beribadah kepada penghuni kuburan atau bernadar untuknya untuk penghuni kuburan tersebut datang ke kuburan wali pulan misalnya kemudian menyembah si penghuni kubur tersebut dia bernadar ya. untuk penghuni kubur tersebut misalnya dia sedang sakit dia bernadar kalau seandainya saya disembuhkan maka saya akan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi untuk penghuni kuburan ini, ya, ditujukan kepada penghuni kuburan ini dan dengan niat untuk mendekatkan diri kepadanya. Fainnahu musrikunka firun maka dia dihukumi sebagai seorang yang musyrik. ya, karena dia telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kafir, ya, dihukumi sebagai seorang kafir yang halidun <tip> <yang tip> finar, yang kekal di dalam. راكه ونعوذ بالله من ذلك قال الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار {سسungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah menyerahkan peribadatan kepada selain Allah faqad harramallahu alaihi aljannah maka sungguh Allah telah, telah mengharamkan jannah baginya. Ya. Tidak akan bisa dia masuk ke dalam jannah wa ma'wa-hun nar dan tempatnya di neraka. Wa mali-d-dzalimiina min ansar dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong, ya. Wa inna ma kana tauhidu a'zama ma amar Allah Al-Lathi Yambani Aneihid Dino Kulluhu. Ya, disebutkan oleh muallif Waadzumu Ma Amarillahu Bihid Tauhid dan perintah Allah yang paling agung, yang paling besar adalah Tauhid. Kenapa? Di sini disebutkan dan hanyalah Tauhid itu menjadi perkara yang paling agung. Yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala lian nahul aslu karena tauhid itulah pondasi dasar yang dibangun di atasnya agama ini. Ya. Tauhid adalah pondasi yang paling mendasar yang mana syariat-syariat yang lain dibangun di atasnya. Nah. Walihaza Bada'abihin nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Fi da'wati ilallahi Oleh karena itu Nabi dan Baik Nabi Muhammad alaih salatu wassalam Maupun para ambiya sebelum beliau Mereka semua memulai dakwah Kepada Allah dengan tauhid ya. Rasulullah alaih salatu wassalam Pertama kali yang beliau dakwahkan adalah Tauhid. Menyerukan kaum musyrikun ketika itu untuk mengatakan La ilaha illallah. Dan menjalankan konsekuensinya. Yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi. Serta tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ini pertama kali yang diserukan. Ya, Tauhid. Adapun kewajiban-kewajiban yang lainnya. dari kewajiban-kewajiban syariat. Salat puasa, haji, ya, rukun-rukun Islam dan syariat-syariat yang lain itu disyariatkan secara bertahap. Tapi pertama kali yang didakwahkan adalah tauhid. Wa mar man arsalahu lidda'wati ay yabda'a bihi. Begitu juga Rasulullah SAW ketika mengirim utusan dari kalangan sahabat, ya dikirim ke beberapa wilayah ketika itu yang beliau perintahkan kepadanya adalah untuk mendakwahkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk bertauhid terlebih dahulu sebagaimana yang kita ingat dari kisahnya Muad bin Jabal ketika Rasulullah utus beliau ke negeri Yaman yang ketika itu mayoritas masyarakatnya masih memeluk agama Nasari, Nasrani, ya? Nasara, Kristen. Ya, maka Rasulullah berpesan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taalaan, "Falyakun awal ma' tada'uhum bihi, ayyuhidul Dan jadikanlah dakwahmu yang pertama kali, yang engkau, seru, yang engkau serukan mereka untuk mengikutinya adalah ayyuhidul Agar bertauhid kepada Allah, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kalau mereka mau bertauhid, baru ajarkan kepada mereka as-salat. Ya. Salat. Kalau sudah mau salat, perintahkan kepada mereka untuk menunaikan zakat. Demikian. Ya. Tauhid adalah perkara pertama yang dida'wahkan. Oleh para nabi dan rasul. Dan para pengikutnya. Baik kita lanjutkan. Qala'al muallifu rahimahullahu ta'ala wa wa'azamuma naha anhu syirku. Dan perkara yang paling besar. Yang Allah larang. Adalah asyirk. Kesyirikan. Wahuwa da'watu gairihi ma'ahu. yaitu Beliau menyebutkan definisi dari syirik. Apa itu? Ya, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah. Ya, ini adalah definisi syirik. Dia beribadah kepada Allah, namun bersamaan dengan itu masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wataala. Inilah syirik. Ya. Wa dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an Ibadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qala Syarih rahimahullahu ta'ala qauluhu wa a'zamu ma nahaa anhu syirku Wadhalika lianna a'zhamal huquq huwa haqqullahi azza wa jalla. Ya? Dan perkara terbesar yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah syirikkan. Dan hal itu, wadhalika hal itu adalah karena hak terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, li anna adzmal huquq huwa haqqullah, ya. Maka ini adalah yang harus dipahami oleh setiap manusia. Hak yang harus dia tunaikan, hak terbesar yang harus dia tunaikan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai keliru, ya. Telah keliru orang-orang yang mengedepankan hak-hak asasi manusia. Kata mereka. Ya, HAM, Hak asasi manusia. Mereka kedepankan di atas haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan boleh setiap manusia memilih agamanya masing-masing. Sesuai dengan yang mereka kehendaki. Yang seperti ini adalah kekeliruan yang sangat nyata ya, mengedepankan hak manusia di atas haknya Allah Subhanahu wa taala fa idza fihi insanu faqad farra fi azamil huquqi wa huwa tauhidullah azza wa dan jika seorang manusia menyampingkan ya menyepelekan hak Allah ini maka dia telah menyampingkan hak yang paling besar yang harus dia tunaikan yaitu tauhidullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala inasyirka la dhulmun adzim Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar wa ya. qala taala wa may yusyrik billahi faqad iftara Ithman azimah Barang siapa yang berbuat syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar Ya. qala azza wa jal Wa ma yushrik billahi faqad dalla dhalalan ba'idah Barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman innahu mayyushriku billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu annar wa ma lizzalimin min ansor. Ayat yang sebelumnya yang tadi kita baca. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala maka sungguh Allah haramkan jannah baginya tidak halal dia untuk masuk dalam jannatullah ke dalam syurga wa makwahun dan tempat kembalinya adalah neraka wa mali dzalimi dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim wa qala ta'ala innallaha la yaghfir ay yushraka wa yaghfir ma duna dzalika yasha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya kesyirikan. Tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Dosa-dosa yang tingkatannya di bawah syirik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa salam a'zamu ad-dambi an Dosa yang terbesar adalah ketika engkau menjadikan tandingan selain Allah. Ya? menyerahkan peribadatan kepada selain Allah dalam keadaan Allah lah yang menciptakanmu. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ma rawah muslim an jabir radiallahu ta'ala an Man laqa Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqayahu bihi syai'an dakhala an-nar barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka dia akan pasti masuk ke dalam jannah namun sebaliknya barang siapa yang menyekutukan Allah bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah di dalam peribadatan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Walaul Nabi S.W.T. Man mat a wahyuudul Allah, niddan daqalan nar. Barangsiapa yang mati, meninggal dalam keadaan dia menyeru selain Allah Subhanahu wa Taala. Menyeru tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan masuk dalam. Neraka wa na'udzubillahi min dalik rawahul bukhari. Diribatkan oleh. Al-imamul bukhari rahimahullah. Wa istadallal muallifu rahimahullah ta'ala. Li amri ta'ala bil ibadati wa nahyihi. An-syirk bi azza wa jal. Dan muallif Yaitu al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala telah Berdalil ya Beristidhal Untuk menunjukkan Tentang perintah Allah Untuk beribadah Dan menunjukkan Tentang larangan Allah dari syirik Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa'budullah Wa la tushriku bihi syai'an Beribadahlah kepada Allah dan Janganlah berbuat syirik, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Fa ya. mar allahu subhanahu wa taala bi ibadatihi, wanha an syirki bihi. Maka Allah dalam ayat ini memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan melarang dari berbuat syirik. Wahadaiyatul man isbatan ibadati lahu. Maka hal ini mengandung, ya. Perintah untuk beribadah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahdah. فَمَنْ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُسْتَكْبِرٌ Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ya? Tidak mau beribadah kepada Allah. Maka dia adalah seorang kafir yang sombong. Yang mustakbir. Ya? Memiliki kiber Sikap kibir. وَمَنْ عَبِدَ اللَّهَا وَعَبِدَ مَعَهُ غَيْرَهُ Fahuwa kafirun musyrik Barang siapa yang mau beribadah kepada Allah Namun bersama dengan itu dia beribadah kepada selain Allah Maka dia kafir pula Tapi kafir yang musyrik Ia menyentuhkan Allah di dalam peribadatan Dia beribadah kepada Allah Namun masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah Maka yang seperti ini juga kafir Kafir yang musyrik Bedanya dengan yang kafir pertama tadi Kafir mustakbir kalau yang kafir mustafbir tadi Tidak mau beribadah kepada Allah Ada pun yang kedua Mau dia beribadah kepada Allah Namun tidak mau mentauhidkan Allah Masih menyukutkan Allah Dengan yang lainnya Wa man abidallaha wahdahu Fahuwa muslimun mukhlis Ini ya Jenis yang ketiga inilah Yang harus Setiap hamba menjadi Termasuk golongan Ya pada jenis yang ketiga ini, barang siapa yang beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dialah seorang muslim yang mukhlis, ya. yang ikhlas. Fashirkun au'an, shirkun akbar, wa shirkun asghar, Dan syirik itu jenisnya ada dua. Ada syirik akbar, dan syirik asghar. asgar. Fannawul awal. Jenis yang pertama, <su Linux> <energetic> ashirkul <small> akbar, <shower> wa wa kullu syirkin atlaqahu syari'u wa kana mutadamminan li khurujil insani 'an ya. jenis yang pertama syirik akbar syirik besar adalah setiap bentuk kesyirikan yang disebutkan oleh syari' disebutkan oleh Allah dan rasulnya dihukumi oleh Allah dan rasulnya sebagai syirik wa kana mutadamminan li khurujil insan an jenis yang pertama ini berkonsekuensi mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam ketika seorang melakukan syirik jenis pertama ini syirik besar maka dia keluar dari Islam menjadi murtad wa na'udzubillahi min zalik anna usani jenis yang kedua asyirkul asghar syirik kecil apa itu definisinya kata beliau wa huwa kullu 'amalin qawliyin aw fi'liyin atlaqa 'alayhi asy-syar'u wasfasy la yukhriju min al-millah syirik kecil adalah setiap amalan ya, setiap amalan baik yang berupa perkataan maupun perbuatan yang disebutkan oleh yang disebutkan di dalam syariat ini ya, wasfashirki disifati sebagai syirik dihukumi sebagai syirik baik berupa ucapan maupun perbuatan, akan tetapi jenis yang kedua ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun Sheikh bin Baz mendefinisikan syirik kecil ini dengan mata bata bin Nusus tasmiyatahu atau tasmiat tasmiyatuhu syirkan, lakinnahu lima belok derajat syirik akbar. Segala sesuatu yang ditetapkan di dalam nas nas syariat penamaannya sebagai syirik akan tetapi tidak sampai derajat syirik akbar, tidak sampai derajat syirik besar. Contohnya apa kalau siri kecil ini? Misalnya Riyak. Riyak. Riyak itu berbuat... melakukan ibadah untuk Allah. Ya. Bukan untuk selain Allah. Beribadah untuk Allah semata. Namun di dalam beribadah itu... ya dia menghiasi ibadahnya, memperbagus ibadahnya... agar bisa dilihat orang lain. Mendapat pujian orang lain. Ya. Atau sumah ingin mendapatkan pujian ini syirik ashar. Ya. Rasulullah SAW AS bersabda: Inna khawafa ma, a alaikum al shirk, al As shirkul ashar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil arria, yaitu ria. Begitu pula jenis yang lain dari syirik kecil, misalnya seorang berkata: Masya Allah. Washaafulan, ya. Ini syirik kecil yang berupa ucapan. Ya. Kalau riak tadi berupa amalan dan ada keyakin, keyakinan di dalam hatinya. Adapun ini syirik kecil yang berupa ucapan, ucapan seorang. Masya Allah, washaafulan. Atas ganda Allah dan ganda fulan, ya. tidak boleh. Yang benar dituntutkan oleh Rasulullah untuk kita mengucapkan masya Allah summa shikta, misalnya masya Allah summa syaa fulan tidak boleh masya Allah kehendak Allah digandingkan dengan kehendak selain Allah dengan huruf waw. tidak boleh. Ya yeah. dibolehkan jika digandingkan dengan huruf summa kemudian. Begitu juga ucapan seorang. Laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Tidak boleh. Ini syirik kecil pula. Ya. Begitu pula. Bentuk syirik kecil yang lain. alhalif bi ghairillah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Ini adalah kesyirikan. Ar-Rasulullah SAW bersabda. Man halifah bi ghairillah. Fakat asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Yaitu syirik kecil. Ya. Man ya man yahlif fal yahlif billah au liasmud. Man kana halifan fal yahlif billah au liasmud, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Ya kalau enggak bersumpah dengan nama Allah diam saja itu maksudnya. Begitu juga jenis syirik kecil yang lain i'tiqadu ma laisa bisababin sababan, meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab ya. Meyakini sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh syariat sebagai sebab dan juga tidak dibuktikan secara ilmiah ya sebagai sebab, tapi dia meyakininya sebagai sebab misalnya apa? sebagaimana yang disebutkan oleh al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya kitab Al-Tauhid kitab beliau membuat sebuah bar minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima lirafil bala awdaf'ih termasuk bentuk kesyirikan adalah memakai gelang ya atau tali atau yang semisalnya, dengan keyakinan, dengan tujuan untuk menolak balak ya, atau mencegahnya. Misalnya seorang memakai gelang-gelangan, ya baik dari tali atau dari besi atau sebagainya, dengan keyakinan dia untuk menolak balak gelang ini. Maka yang seperti ini adalah syirik kecil. Karena dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Namun bisa berubah menjadi syirik akbar ketika dia meyakini gelang ini bisa menolak balak karena zatnya. Ya. Bukan sebagai sebab. Tapi dia meyakini zat gelang ini bisa menolak balak tanpa ada bantuan dari Allah. Maka yang seperti ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik akbar. Wa naudzubillahi min dalik dan beberapa contoh syirik kecil yang lain yang dibahas insyaallah pada pertemuan atau pada kesempatan yang lain. Walal insani alhadru minasy-syirki akbarihi wasgharihi dan yang wajib bagi setiap hamba adalah berhati-hati dari kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Faqad Ta'ala Allah Ta'ala telah berfirman Innallahala yaqbiru ayus ragabhihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Ya, Allah telah menyatakan sesungguhnya Dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Alabagduahililm telah berkata, sebagian ulama menafsirkan ayat ini, hazal wahidu yashmulukul ashirkin walakana asghar. Ya, ancaman ini. Mencakup seluruh bentuk kesyirikan Walaupun syiriknya termasuk Jenis syirik asgar Syirik kecil Sehingga syirik kecil pun Diancam tidak akan diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu para ulama Mengatakan syirik asgar Akbarul kabair Syirik asgar adalah dosa besar yang paling besar Ya Karena dosa besar Masih ada kemungkinan diampuni Allah subhanahu Wata'ala ada pun syirik asgar, ya, walaupun syirik tapi kecil, tidak akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Taib wa'allahu ta'ala alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wa sallam barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin.